На трибуні Мавзолею першого большевицького прем'єра, мумія якого за наказом фірера похована десь у Петербурзі, Адольф Великий боявся непохованих трупів, стоятимуть великі люди. Юберменші Європи, конструктори нового порядку. Адольф Гітлер, Дуча Мусоліні, маршал Антонеску, адмірал Горці та ще з десяток керівників держав антикомінтернівського пакту а головне не те, що іспанський вождь Франко буде обійматися з імператором Японії на тлі храму Василія Блаженного найважливіше для Дмитра і як він гадає для України те, що на мавзолеї рівний серед рівних легітимно і повноправно стоятиме вождь української держави Степан Бандера Площею в перших рядах продефілюють звичайно німецькі вояки Батальйон СС, батальйон Вермахту, потім Люфтваффе і моряки. А за німцями, другими, не третіми, і не якимись там четвертими, таке підуть другими українці. У першому корені з чорними петлицями військ спеціального призначення і срібними аксельбантами промарширує він, Хорунжий, Дмитро Левицький. Вже за ними підуть італійці, румуни, мадяри і решта союзників а другі – українці. Бо хоч би яким був самовпевненим і націоналістичним фірер Адольф, а розумів, що без мільйонного українського війська, чиї полки першими вірвалися в Москву, ще невідомо, чим би закінчилась виправа на Схід. А поки що Дмитро Давицький їде на один день до Чернівців, аби побачити батька і генцю, якщо вдасться. Чернівці нагадували зоопарк, в якому служники повечиняли всі клітки і пішли собі геть. Румуни передавали владу українцям. Виліз їм боком 1918 рік. Тим самим шляхом, що йшли тоді на Чернівці, румунські війська відходили в напрямку глибокої. А з кіцманя в місто входили колони українських частин. Українських військовиків із синіми петлицями, що вказували їх належність до піхоти, було мало. Фронт. В основному йшли зеленопетличники, Національна гвардія, і подекуди з чорними петлицями у масках, командос, підрозділи спеціального призначення Служби безпеки України. Румуни. Ще недавно люті ненависники всього українського, а тепер союзнички по антикомінтернівському блоку, покидали Чернівці згідно з Берлінським вересневим пактом. Президента України Степада Бандеру і маршала Антонеску за стіл переговорів посадив сам Гітлер. Наш президент погодився на певний компроміс і відмовився від претензій на Південну Буковину з Сучавою. Зате румунський диктатор тримався стійко, як справжній римський легіонер. Аж поки німецький фірер розлютивсь і висварив Іоанна Антонеску, як шкідливого гімназиста, мовляв, що мені з вашої румунської нафти, якщо не матиму на Східному фронті мільйонної української армії, до того ж боєздатної на відміну від... Тут Адольф Великий виявив великодушність і не назвав, кого він мав на увазі. А хто підкорив... «Трансністрію?» – вгідливо запитав Антонеску Гітлера. «А не маршали, це вже південь української держави», – роз'яснював Гітлер. «Що мені з того, що ви нібито взяли Одесу? А якби я не порозумівся з українцями, у нас в тилу з'явилась би їхня повстанська армія, яка б відтягнула на себе частину військ». «Неодмінно», – посміхнувся Степан Бандера. «Ну і що?» Антонеску з викликом окинув поглядом Гітлера і Бандеру, який сидів за столом навпроти. «А то, – скипів Гітлер, – що тоді більшовики всіх нас розіб'ють і заберуть у вас не лише Північну Буковину, а й Бесарабію, – домнули, – додав Бандера. Якось помирились. Румуни погодились віддати не всю Північну Буковину, а лише етнічноукраїнські райони. Це неподобство, але до часу хай буде так» мислили українські зверхники. Поки ми союзники, хай. Хорунжий Левицький від двірця пішов пішки, кортіло придивитися до чернівців в українській іпостасі. Вивіски на крамницях і кав'ярнях ще подекуди були румунські, але на міській ратуші вже майорів синьо-жовтий прапор, та й подекуди з'явилися гасла